asireatik partidon rateazia zalao ezin eskua zala eta nahi ginen unazama hori e, dudion ha eman, e, inorrez lesionatzia eta, bueno, usteet, goiz izan da, eh, zartaleko bete egin da e, maganekin jendeak goguazakala partidotik guzteko eta, esan ez zun, na, partidot bat inadeu zeskura e, gainetik gana pasa, eta egun, Bartzeroanak dak dakar nagozitazunan ligauntan izugarriaga ba, eta bueno, alaren ikustet eh, partiu zerik joein deula eta jentia disfruta duela Zureke ere disfrutatun zude? Bai, bai e, Bildur Piskau hagin nuen partioa zioz dukoa partioa hau txiko zuen oi e, bueno, zango hote zango e, paseo bato behintzako Eta, bueno, nik uste, baino, gehioa guantau de hor, benen gozatik ameintzat eh, horribiligea, horren eko ordena behintzat fase asko eta duzu aurretik hande gala, eta eta, bueno, jendia txalo batzi egin ditu, eta, momentu batzutan, usteet, eh, partioa oso interesanti gondela, ez? Eh? Baino, bueno, engol asko bat igatzen da izan ean, eta, zaila izfrutatzen, baino, bai, egila esan nahiko, nahiko guztatea gara. Gona da ikustea saleak zurekin daudela, ez? Bai, ba, bai, bai, e... partidua horreneko txe... minutu tamintzate horra guantau deo, eta salea da. Ja, e... da... biarrenzati osua, e... ja, margonen gatik, ogeiogatik galtzeko geha, eta hor, ba, hori mantentzia salea da, e... o, ba, ez dakit, e... berotasu noi, mantentzia salea da, baina, bueno, osei jaksi dio positivo ite dena ba jendiak eh, ospatzen zu, txalo jotzen eta ba bueno, eh, ko, eh, bueno, da sabes de mesala, goiz politi izan da. Zurekin zurekinitzen genuen eh Logroño ko partidaen aurretik, Remoraldi hasieran, bueno, dagoeneko pasadera jernaldi batzuk, zure puntu ezpuntu bakarra duka bidasak eh, momentuz ba lehenengo fase hau, ez? Bai, eh maitza aldetik, bueno, jaki hau eh, zeu dela, zeu dela bateposik, puntu bat oso gutxi da, ez? Baino senzase joa deti bintan inguztet e, nahiko, nahiko pozitio egizan berdula, ez? E, Denodak hiu, e, ze, ze kondizioetan gabiltzen Denbora da jaz, azteako ja, e, bete izan genitu gero Agustin etor egizan, fichaze berriak eta biharren partidako ja lezio nabintzen eta bueno, kondizio saietan gabitza. Baino, baino bueno, partidutan e, itxura hona ematen nahi gea ez du esan desu ontu gejo merezi genuen urtebiligalako eta bueno, kezka puntuoi bat dauez, emaitza aldetikan baino baino bestetatik neko nahiko lasei gaude. Dakigu oso argia da ke den moraldi dela eta jendea recuperatzen fungo gehala eta nik gustoto andika ze izan aurmila daola hemen. Eta nik gustatzen eh olaseitzaolin badago lan argiten e, Denbola aldea bukatzeako gure ukerak izango itaula.